Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš se ujal slova a řekl. Velebím tě, otče, pane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. A na otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého otce a nikdo nezná syna jenom otec. Ani otce nezná nikdo jenom syn a ten, komu to chce syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotí, tajste jste obtížení a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo Boží. Přišel si tyto věci před moudrými a chytrými a odhalil si je maličkým. Často i v naší době, tak jak za časů svaté Kateřiny Sjenské, se považuje ve společnosti ten za moudrého a chytrého, kdo má nějakou moc, kdo něčemu velí, vede. Ale je tomu skutečně tak. V dnešní době si ty vrchní pozice. Obsazujeme svobodnými demokratickými volbami, a co chce většina, to tam pak nám vládne. A tak je to, dá se říci, ve všem neustále. Proč ale Ježíš nám dnes říká o tom, že maličkým odhaluje věci, které jsou skryté moudrým a chytrým? Možná nám právě pán chce připomenout, že on se stal malým, pokorným, stal se jedním z nás. A právě i proto on má zalíbení, ne v, moudre, v moudru tohoto světa, ale v moudru jeho. A co je tím moudrem od hospodina nebo moudrosti od pána? Kdybychom četli moudroslovnění knihy z Bible, tak bychom došli k tomu, že poznat, milovat a sloužit pánu je ta největší moudrost. A právě k této moudrosti dospěla i svatá Kateřina Sijenská. Sloužila pánu tak, jak uměla. A nebála se právě i skrze svou jednoduchost, ale i hlubokou boží moudrost usměrnit i samotného papeže. A proto dnes, když se scházíme na mši svaté, abychom přijali tělo páně, abychom naslouchali jeho slovům, tak si chceme, věřím všichni, znovu a znovu uvědomit, jakí bychom měli být. Že to moudrost světa jednou pomine. Ale to, co bychom měli ústavičně hledat i ve svém každodenním životě, je moudrost boží. A tak i dnes nás pán vybízí stát se malými, pokornými. A proč? Protože jim zjevuje pravou moudrost. A žít v pravé moudrosti nebo poznáním pravé moudrosti, to znamená mít na tomto světě šťastný život, spokojený život, i když s utrpením, s bolestí, s křížem, ale to vše směřuje k věčnému životu, kde už nás nic ani nebude bolet, ani tížit, ale budeme s tím, kdo nás všechny k sobě zve, s vykupitelem, s naším pánem Ježíšem Kristem. Svatá Kateřina slíbila Kristu, že zasvětí celý svůj život obrácení hříšníků a reformě církve. Tento svůj slib naplňovala 33 let svého života. Připojme se následujícími prozbami k jejím snahám. Bože milosrdný a milostivý. Svatá Kateřina přivedla papeže z Avignonu do Říma, veď všechny křesťany k uznání autority římského biskupa viditelné hlavy církve. Svatá Kateřina usilovala osmír mezi vládci země. Pomoz vládám národu přijmout výzvy církve k pokoji ve světě. Nazývala církev mostem mezi zemí a nebem. Přivádějí obyvatele země na tuto cestu života. Svatá Kateřina darovala celý svůj život Kristu. Žehnej všem ženám a dívkám, které se ti zasvětily. Doužila ve chvílích smrti po krvi Kristově. přivádějí umírající k sobě přijetím těla a krve našeho pána. Bože svatá Kateřina si byla vědoma toho, že Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy a že jeho krev nás očišťuje od každého hříchu. Tímto vědomím také žila. Dej, ať i my tuto pravdu ustavičně prožíváme a toužíme po jejím naplnění v nás. Skrze Krista našeho Pána.